Втората лекция – Китайската мъдрост. Силните души имат воля, а слабите имат желания. Който върви напред, не познавайки смирението, той ще погине. Няма по-голямо престъпление, от вредният стремеж. Няма по-голямо престъпление от вредният стремеж. Когато знаеш, че крилата ти са къси, не лети надалече и на високо. Надалече и на високо. Да следваш злото, значи да се хлъзгаш в пропаст. Когато птиците не пеят, планината е още по-спокойна. Даже ако се нуждаеш от помощ, не се обръщай за това към дявола. Каквато и помощ да ти трябва, не искай помощ от дявола. Значи, даже ако се нуждаеш от помощ, не се обръщай за това към дявола. Скъперникът никога няма да забогатее. Добрият никога няма да се разори. Бедата на хората е, че скърбят или се радват, без да се замислят за истинността. Скърбят или се радват, без да се замислят за истинността. На пътят няма отъпкани пътеки. Онзи, който тръгне по пътя, е самотен и в опасност. И в опасност. Какво казват мъдреците на Китай? Приеми опасността като обещание за покой. Обещание за покой. Така действат мъдреците. Онзи, който е постигнал истината, търси неща, които не съществуват в света на нещата. Значи, търси неща, които не съществуват в света на нещата. В наши дни трябва да бъдеш и прям, и потаян. И прям, и потаян както каза учителя, нито близост, нито дистанция. Ако човек извърши добрина, но се стреми хората да узнаят за това, той поражда зло. Той поражда зло. Никой не може да води онзи, който отдавна върви по своя път че никой не може да води онзи, който отдавна върви по своя път. Страшното плаши или защото е опасно, или защото такава е целта му. Значи страшното плаши или защото е опасно, или защото такава е целта му. Сраженията и многото победи са верен път към гибелта. Който с нищо не се бори е праведен. Че не само с другите, и с себе си. Просто с нищо. Е мярка, праведен. Когато причистиш сърцето си, вече можеш да гледаш навътре. Онзи, който умее да владее себе си, умее да бъде кротък и слаб. Значи, онзи, който умее да владее себе си, умее да бъде кротък и слаб. Мадрецът няма врагове в света, но той не се отнася пренебрежително към своите противници. Смъртта е просто заслужен покой. Заслужен покой. Гневът се ражда от нежеланието да се оправят малките грешки. Значи гневът се ражда от нежеланието да се оправят малките грешки. Съдбата е пътят на космоса, а стремежът е пътят на човека. Не се страхувай да остарееш тялом, страхувай се да не остарееш духом. Застоят на кръвта води към болест, застоят на мисълта Води към глупост. Този, който е овладял гневът си, е овладял силен вътрешен враг. Чан. Следващата мъдрост е пак китайска от Чан-будизма. Остана ми само едно. Истинското естество. Ако, ако се остремиш към истинско разбиране, мисълта умира. Най-трудно се отваря отворена врата. Тук малко ще обясня. Най-трудно се преминава през истината. Само този, който има истината в себе си, може да мине през тази отворена врата. За другите тази врата е затворена, защото те не могат да минат през себе си. Те не могат да минат през себе си. През тази отворена врата могат да минат само призованите от истината. Този, който се е посветил на истината, ще премине през тази отворена врата. Два монаха спорили. Първият казал, «Движи се флага!» Знаменство, «Движи се флага!» Вторият казал, «Движи се вятъра!» дошъл патриарха и казал, «Движи се съзнанието!» Накрая дошло дао и нямало никакво движение. Този, който е отишъл много надалече, той се е завърнал в самият себе си. Който има дао, минава през опасния поток, когато няма мост. Значи, който има дао, минава през опасният поток, когато няма мост. Там, където водата е абсолютно чиста, няма риба. В избора, в избора няма риба. Тоест, няма мисли. Източника е чист. Ако изчистиш съзнанието си, рождение и смърт ще изчезнат завинаги. Простотата е просветление. Не е нужно да правиш нищо. Всичко е ясно, тихо и самоочевидно. Всичко е ясно, тихо и самоочевидно. Това е чудният чан будизъм. После. В пустотата няма опора, а има само проявена свобода. Когато ясното съзнание срещне препятствие, то не се подава на оковите, които излъчва препятствието. Значи, то не се подава на оковите, които излъчва препятствието. В момент на най-дълбока скръп, пустотата в тебе сияе, безкрайността в тебе сияе, особено когато скръпта ти е много голяма, когато изглежда уш черна.